Антон спеціально зробив паузу, аби отримати доречні в такий момент аплодисменти. Розумію, що без певних пояснень наша зустріч буде неповною. Усім відомо, що поки Анжела була в лікарні з її продюсером Миколою Бобровим стався пауза. Нещасний, я б сказав, трагічний випадок. Він пішов із життя у розквіті сил зробивши для Анжели максимум того, що може зробити людина нашої професії. Тому, думаю, всім вам зрозуміло, проект повинен жити і розвиватися хоча б як пам'ять про Миколу. Через те, мій продюсерський центр, який вам дуже добре відомий, у моїй особі запропонував Анжелі співпрацю. Ну, як бачите, Анжела Сонцева прийняла цю пропозицію. Я нічого не знаю про продюсерський центр Антона Назарова. Але моє незнання не показник. Я взагалі багато про що за останній тиждень дізнався вперше. Раз ніхто не заперечує, значить продюсерський центр, керований Антоном Назаровим, справді відомий присутній. Ну, нічого. Доберуся до інтернет-кафе, запитаю в якої-небудь пошукової системи. Удома я поки що з'являтися не збираюся. Але тим часом вів далі Антон Назаров. Це не всі оголошення і не всі сюрпризи сьогоднішнього ранку. Він витримав потрібну в подібних випадках паузу. А ви побачите, а вірніше почуєте, зовсім іншу Анжелу Сонцеву. Не ту соняшну дівчинку-шелихвістку, до якої, на мій особистий жаль, ви всі звикли. Анжела запропонувала мені зовсім інший музичний проект і відтепер планую працювати лише в такому напрямку. Це буде серйозна музика. Це будуть зовсім інші тексти. Це не буде чиста розважалівка і, як ми сподіваємося, Анжела Сонцева дасть гідну відповідь і Діані Арбенівній, і, не побоюся такої зухвалої заяви, самій Земфірі. Примітка. Діана Арбеніна – лідер популярної російської групи Нічні снайпери». Земфіра Рамазанова – лідер групи, яку назвала своїм ім'ям. Обох співачок преса називає найбільш яскравими представницями жіночої лінії в сучасній російській рок-музиці. У своїй музиці вони практикують змішування різних стилів, характерних для цього музичного напрямку. Знову запрограмовані оплески. Цього разу дещо обережні. Швидше реакція на несподівану зухвалу заяву, аніж щирі привітання амбіційних планів продюсера та співачки. Пісні для альбому «Сонце від заходу до світанку» Анжела писала сама, як і було оголошено, говорив далі її новий продюсер. Але насправді ці тексти не найкращий доробок співачки, не найліпші зразки її поетичної творчості. Анжела відкрилася для мене з несподіваного боку. Ну, не знаю, чи можна описати двома словами поезію та музику, яку запропонує своїм шанувальникам Сонцева, але я спробую. Знаєте, це щось таке живе, продюсер помацав повітря перед собою, не гумове, не картонне, розумієте? Не те, з чого складається поп-музика, з якою вже звикли асоціювати Анжелу. Словом, це буде інша сонцева, і ми дуже сподіваємося, що такою вона не втратить старих прихильників та здобуде нових. Розуміючи, що новий проект, пов'язаний із кардинальною зміною стилю та іміджу співачки, досить ризикований, ми вирішили підстрахуватися і знайшли підтримку в особі шановного Романа Каракая, якому зараз я і передаю слово. Цього разу оплесків не було. «Добрий день», – Каракай прокашлявся. Вибачте, трошки застудився. Ну, погода самі бачите яка. Очевидно, присутнім тут відомо, що я є співвласником мережі нічних клубів. Вони працюють не лише в Києві, а й за його межами. Подробиці ви прочитаєте в прес-релізах. Від себе додам. Кожен із наших клубів був і залишається хорошим майданчиком як для молодих, так і відомих виконавців. Враховуючи те, що співпраця з попереднім продюсером Анжели Сонцевої якось не складалася або ну, не могла нормально скластися, ми запропонували співпрацю пану Назарову. Глядачам та слухачам буде представлений принципово новий продукт. Тому є певний ризик неприйняття. Аби зробити цей ризик мінімальним, ми взяли частину його на себе. Анжела Сонцева з новим альбомом, запис якого почнеться вже за два тижні, отримає можливість виступити в кожному з наших клубів. Рекламу та промоцію такого своєрідного туру я б назвав його клубним туром. Ми беремо на себе. Заради привернення до нового проекту Анжели якомога більшої уваги квитки на її виступи в нашій клубній мережі будуть дешевші на 50%. Пауза, яку він витримав після цих слів, теж призначалася спеціально для вдячних оплесків. І Каракай отримав потрібну їх порцію. А на інші дні ця скидка не поширюється. Тут ніхто не плескав. Думаю, результат не змусить себе довго чекати, і він буде успішним. Дякую за увагу. І, вибачте, мушу йти. Усі подальші коментарі вам дасть пан Назару. Поки всі, включно зі мною, переварювали цю несподівану інформацію, Роман Каракай підвівся і залишив зал так само швидко, як і зайшов до нього. Хтось із журналістів усе ж таки кинувся за ним в надії отримати додатковий коментар. Та хлопець із квадратними плечима відтер спритників, і вони знову перемкнулися на Анжелу та Назарова. «Ну, а тепер слово героїні дня. Будь ласка, Анжело!» Сонцева знову посміхнулася. Мені захотілося вийти на передній план, аби нагадати про себе. Та після появи каракая я вирішив не ризикувати і зайвий раз не світитися. «Ще раз добрий день!» Анжела Сонцева посміхнулася. «Для мене цей день справді добрий, адже я не лише виписуюся з лікарні, куди потрапила через ідіотський випадок на дорозі. Я нарешті отримую змогу реалізувати свою мрію і займатися тією музикою, якою завжди хотіла. Це не значить, що я зрікаюся своїх попередніх пісень. Навпаки, мій дебютний альбом свою місію виконав, і диски далі залишаться у вільному продажу. Просто жодної пісні з нього я більше ніколи не виконаю. Увесь цей час я була в певному конфлікті з собою, Бо і загальні тенденції нашого шоу бізнесу, і. вона затнулася та швидко взяла себе в руки. І певні, ну, скажімо так, специфічні вимоги мого покійного вже продюсера Миколи Боброва спонукали мене саме до такого солоденько підліткового репертуару. Тепер я виросла, вона знову посміхнулася, як з цього приводу співала колись земфіра, дівчатка созріла тому тепер хочу і буду займатися лише тією музикою, до якої в мене лежить серце і душа. Будете сміятися, але я навіть вдячна дощеві, через який мою машину повело тоді по слизькому асфальту. Дощ завжди до змін, завжди добре. У ну, мене справді дещо постраждало обличчя, але, як бачите, потворні бинти вже зняли. Анжела зробила рукою коло довкола свого личка. Ну, тим часом я відпочила, зрозуміла, що готова ризикнути і змінити імідж. І приємно, що мій новий продюсер готовий ризикнути разом зі мною. А те, що я в чудовій формі, я вам зараз доведу просто тут. І Анжела Сонцева заспівала. Усі завмерли. Я не дослухався до слів. Я слухав голос і дивився на її губи. Це був її голос. Той самий, який співав на купленому мною ліцензійному диску оті дурецькі пісеньки про любов, море та поцілунки на світанку. Лаючи себе останніми словами, я навіть зігнув коліна, аби мати можливість зазирнути під стіл, чи нема там магнітофона або якогось іншого хитрого приладу. Нічого не було. Анжела Сонцева, яку я бачив перед собою живою та неушкодженою, Співала своїм голосом. Усі мої фантастичні версії летіли до поганої мами.